satim sam završili znači ovu poglavlje. Pa znači dževdete, ovo ovu mišljenje Aisha radijallahu anha, nije predaja koju, s kojom je ona došla, nego njeno mišljenje, el' tako. I ona izrazila to mišljenje na osnovu onoga što je ona znala o tome, el' tako. Abdullah ibn Abbas i ostali ashabi prenose i predaju da je Rasul sallallahu alajhi je rekao da je vidio svoga gospodara, el' tako. Uviše predaja, između ostalog ovde smo prošli put spominjali predaju da je resursa salah zakasnio na Sabah, jel tako? Pa onda poslije kratko klanjao pred sami izlazak sunca, a onda se okrenuo i rekao vidio sam svoga gospodara u najljepšem, u najljepšoj suri jel tako u najljepšem uliku. Dobro. Ako je došla predaja, znači predaja od salahu sala je preča i starija jel tako? Kao što kaže Imam Ahmed, govor Rasula s.a.a.v. je preći od govora A i Allahu anha. Dobro. Večera su za Lahu pomoć ćemo spomenuti još neke stvari vezane za gva i je tako? Od toga je vjerovanje, kako navodi Imam Berbehari, znači nakon ovih stvari, spomenje neke stvari od od gajvijata, znači stvari koje se dešavaju, ili poslije, uglavnom poslije smrti, tako? pa od tih stvari, kaže, od imana je vjerovanje uh, u vagu na sudnjem danu. Od imana je da se vjeruje u vagu na sudnjem danu, na kojoj će se vagati dobro i zlo. Ovo su riječi imama Brveharije da se vjeruju u vagu na sudnjem danu, kojom će se vagati i dobro i zlo, ta vaga ima dva tasa. I ima, znači, dva tasa i jezičke, znači jezičak. Je tako? Koji, kojim se vjeri, odmjerava, znači, ovaj, tasovi vage, koji je teži, je tako? Tako kaže Imam Berbeha Ova vaga, znači el-mizan, je ustanovljena, znači, i Kur'anom i sunnetom. Iz Kur'ana vidimo kur'anski ajete, jasno govore, znači, ustanovljavaju i spomnju vagu. I postavit ćemo pravednu vagu na sudnjem danu. I postavit ćemo pravednu vagu na sudnjem danu sura Mbija 47. ajeta. Poželjete šta pomoć? Polug. Ako kome bude trebalo, ne smeta ništa. Ja volim više da ti zapišeš, nego da ne zapišeš. Dobro. Znači Kuranski ajet: i nada'ul ćemo i pravednu vagu na sudnjem dajom. dan 47. ,000. Zatim Kur'an kaže koji govori o vaganju djela: "Famen saqalet mawaazinhu fa olaikahumul muflihun." Pa čija vaga bude teška? Saqalet mawaazinhu. Znači čija vaga, čiji tas na vagi saqalet bude težak, pretežno je to tako. Fa olaikahumul To su oni koji će uspjeti. Al tako biti spašeni. وبان خف ث موازينه اشياء واجا بده خف... خفيف لاك خفت التاكو بده لاكه فاولئك الذين خسروا انفسهم توسوني في جهنم خالدون الى وشن جهنم بك دا بيشي o sukur as-qe koji govori o toj vazi, Iz sunneta Rasula sallallahu alejhi sellem svakako naći ćemo znači da se još direktni, još jasni, iako su ovo direktne ayte, el tako. Još, so tak. još jasnije spomnje ta vaga. Pa kaže u hadisu da Abu Hurajra radijallahu Rasul sallallahu alejhi rekao je dullahi mil'a la yughibaha nafqatu sahail lejli wan nahab. Allahova ruka je puna. Znači, prepona i ne umanjuje je ništa to što e uh, nefaka znači to što on daje obskrbu i noću i danju. Nimalo se ne umanjuje, znači iz njegove ruke pa kaže ra'ejtum zar ne vidite Otkako je stvorio nebesa i zemlju, koliko je, znači, e, obskrbio, a to ništa od onoga što je u njegovoj ruci nije umanjilo. Otkako je stvorio nebesa i zemlju, koliko je Allah s. h.a. obskrbi dao, a to ništa od onoga što je u njegovoj ruci nije umanjilo. A zatim kaže, Njegovo prijestolje je na, na vodi, ovo ste, znate, znači, hadithi doslovno govore, znači, da je sedam nebesa, iznad sedam nebesa prijestolje je Allahov arš je na vodi. A u drugoj ruci, kaže, a u njegovoj ruci je mizan, el-mizan, vaga. Yahfadu wa koja, znači se, yahfadu wa vaga, koja se podiže ispušta. Misli se na mizan, znači na vagu koja se podiže ispušta, se podiže se nje, i ovaj, njeni tasovi, je tako? Hadith je, znači bez ikakve dvojbe sahi bilježi ga ima Buhari, je li tako? Zatim dio haditha, poznatog haditha koji bilježi i spomni ima Meneovi u 40. Haditha koji izbojio je tahuru šatru l'imani valhamdulillahi ul' mizan. Čistoća je pola imana a elhamdulillahi puni vagu. Temla ul' mizan prepuni vagu, je li tako? Našto će ovdje misli a ispunjava vagu? Da kažeš elhamdulillahi da zahvališ Allahum subhanahu wa ta'ala to je djelo koje ispunjavava kitaseve vage. Isto tako hadith od Abu Darda radijallahu anhu nosi je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min shay'in athqalu fil min husnil khuluq." Nema ničega što je teže na vagi. Povode pa znači uspostavljavamo vagu, tako nema ničega što je teže na vagi od lijepog ahlaka. Min husnil huluk, od lijepog ahlaka. I na kraju, znači, ovdje komentator spominje mišljenja učenjaka, znači, navraja i učenjake ahlu sunneta, da su svi bili stava šta da vjeruje se, vjerovali u vagu na sudnjev dan, da će se vaga djelo, dijela. Da će se vaga ti dijela. Ovu vagu, znači, zašto je bitno zašto se uopšte spominje, jel tako, da insan, jel tako, kad ima očitiju i direktniju predstavu, jel tako, i još, kad ima na umu hadite u kojima se spominju, tako, dijela koja su teška na vagi, onda da koristi priliku tako, i da puni svoju vagu. Da, da puni svoju vagu. Jer, znači, kontinuiranim činjenjem dobročinstva, na kraju će isa imati neki rezultat. Je tako? A vidite ovdje, kad se spominje vaga i šta je čini teškom, uglavnom se spominju djela koju niko od nas nije znači, ovaj toliko puta da ne može ta djela od sebe dati. Jel' tako? A posebno će biti teško ako je svjestan te vage i baš radi toga to čini. Jel' tako? Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah. se Alhamdulillah. Alikumussalam. Ehlana Avalaikum wa Dobro, abone. Kako ti? Dobro. Ahlam vseh. wa sam ti Ilias. Ilias. I Ehlemes, ehleljivijas. Maša ovo. Neće niko više tamo u srti strani? A broviči treba znaju oni gdje je. Dobar. Isto tako ovaj drugi hadith, malo znači treba zastat kod njega obratiti pažnju. E, ova vjera je din od Allaha s.a. koji je sa svim onim što je u tom dinu kompletan. I kogod u ovom dinu pokušava znači da, da e, istrajava samo na nečem, a zapostavlja neke, neke druge stvari, to će biti prvi alamet i prvi znak da je počeo da skreće i na kraju očiti znak njegovog skretanja. Pa imamo ljudi koji čitav svoj znači životni vijek svode znači na neke treninge i posebnu brigu samo o ahlaku, kako da postignu znači taj uh, alikum seram lijep ahlak i onda Čitav život, zadubljivanje, produbljivanje, govori, studiranje, znači, uh, psihologije čovjeka, kako da se taj ahlak postigne i tako dalje. I onda svo vrijeme se zaustave na tome i zanemare ostatak šarijata i vjeri. I onda, zato što su zanemarali ostatak šarijata i vjere neće uspjeti ni postići taj ahlak za kojim življivim. A Dersa, a, usre Dersa zovu. <laughs> Sravi, je bilo, nisu došli narečno. Dobro, uglavnom, dobro si mi podsjetio da ja isključim da se. Jeste, braći, samo. Znači, kao što imamo, znači, Sufije koji čitavu, Vreme, znači sav njihov din je tako to razglavanje i treniranje, posebno treniranje tog nekog ahlaka i na kraju opet vidimo da su bez ahlaka. Zašto? Zato što se postavili ostatak dina, jel tako? S druge strane vidimo ljude da pokušavaju, jel tako, da insistiraju, jel tako, pa svode sav svoj govor na neke mesele, nećemo reći na tevhidu, na tevhid treba da je ja, akcenat bez tevhida ne vrijedi ništa drugo od dina, je li tako? Kao što bez arvesta ne vrijedi namas tako bez tevhida ne vrijedi ništa drugo od dina. Ali na neke detalje, znači i neke mesele koje su vezane za tevhid, je tako? Pa samo na tome. A s druge strane se i smijavaju i rugaju onima koji spominju i ahlak, je tako? Vidimo i da na kraju šta ostanu, Allah najbolje zna... Bez ahlaka svakako, a to zbog toga što ostaru Allah najbolje zna i na pogrešnom putu po pitanju tevhida. Pa je, znači ono što hoću ovdje da, da spomenem i koristim priliku jeste da ovaj din je kompletan, je tako? Pa ako naučiš tevhid i znaš da treba samo Allahu ibadet činiti i vjeruješ u Allaha kako treba, onda ćeš imati i ahlak kako treba, je tako? odatiš imati i ahlak kako treba, alek meselarn. Znači to je sve ovaj din sam je međusobno pro znači prož je isplet i međusobno ispleten, propleten i ne može se to nešto od dina uzeti i odvojeno posmatrati od ostatka vjere. To je moguće nekad ovako malo teoretski, je l' tako? A inače praktično to su neodvojive stvari. Ne može se hađu odvojiti od namaza, jer u toku hađa ti opet klanjaš pet dnevnih namaza. Je tako? Ne može se namaz i hadž odvojiti potpuno od posta, jer u toku hađa možda trebaš da postiš tri dana dok se na hađu i sedam kad se vratiš kući. Razumijete, li očevo? Znači, to su, tako je din. Sav je, znači, međusobno, prože, caž, onaj, i po, povezan prepletene su te, ta pitanja i te stvari i zato ćete vidjeti da resurs sallallahu sallam, je tako upravo dobivao objavu, tako mu je dolazila objava i tako je vjeru ovu prenosio i tako je Ashabar idvanullah, ali im podučavao ovoj vjeru. Kako? Znači tako, prožeto, sažeto. Pa ćete vidjeti u jednom hadithu spomene je nekoliko različiti pitanja. Ali su ona na prvi pogled nama nepovezana, ali su i kako povezana i u uskoj sprezi jedna, znači, ta pitanja međusobno, u uskoj sprezi. A spomene nekoliko mesela iz različitih oblasti. jel tako? Fikha, kide, ili tako dalje. Razumijete vas? Raz? E takav je naš dim. I tako ga shvatite. I tako ga učite i tako ga usvajate. Znači, učimo teuhid, pa učimo fik, pa učimo, jel tako, i skrećemo pažnju na ahlak, jel tako, na lijepo ponašanje i na važnost toga, pa skrećemo pažnju na bratstvo, pa, jel tako, na metode, pa opet učimo teuhid, pa opet. Iz, tako sve. Znači, mora biti takav je, takav je naš takევე najzdiji i ako svebno na vrijeme prema važnosti i prema potrebama nužnosti nekim okolnostima koji nas natiraju moramo dati pre, onaj takvu akcionat na neke stvari više nego na više nego na druge. Dobre. Sljedeće pitanje jeste vjerovanje u kaburski azam. Vjerovanje u kaburski život, jel tako? i munkir i nekir, je tako? Dva meleka koji dolazi u kapru. Pa kaže ima Berbehari, rahimahullahu ta'ala, od imana je i vjerovanje u kaburski azad. I munkira i nekira, je li tako? Kaže, rahimahullahu Allah, mrtav čovjek, je tako, kad umri, bude posađen u svome kaburu. Ovo je govor imama Berbehari. Bude posađen u svome kaburu, a zato bo bude poslana jel' tako njegova duša svedok ne bude znači došao mu munkir i nekir da ga pitaju o imanu i o šerijatu zatim mu bude ponovo znači njegova duša uh, izvađena je li tako, napusti ga bez bola i zna svaki mejit zna kad ga posjeti neko, posjeti njegov kabor, on to zna i mu'mini osjećaju znači blagodati i užitke u kaboru, a fasici, je tako i fađeri osjećaju patnju u kaboru onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Pa ćemo sad čitati ovoj govor imama Baharija, čitat ćemo komentar vezano za ove stvari koje on ovdje spomenu. Što se tiče kaburskog, znači života azaba i nagrade, tako, odnosno iskušenja u kaburu. Kad se govori o iskušenju o kaburu, dokaz za to je ajet suri Ibrahim: "Yuṣabbitullahu alladhīna āmanū bil-qawli thābitin fīl-ḥayāti wa fil-ākhira." Allah subhanahu wa ta'ala učvršćuje one koji vjeruju čvrstim govorom na dunjaluku i na ahiretu pa u komentaru znači kaže al bara ibn Azib radijallahu anu, komentar na, u tefsiru ovog ajeta Allahu čvrstiji stabilnim čvrstim govorom one koji vjeruju i na dunjaluku i na ahiretu kaže ovaj ajet je objavljen za kabursko iskušenje i kaburski ada Zatim hadis isto tako في بلجهما مسلم رحمه الله تعالى ان هذه الامه ابتليت في قبورها زي sta će ovaj ummet biti iskušan u kaburojima falawla alla tadafin lad'awtu allaha an yusmi'akum min adhab alqabri ma asma'u au ma asma'u minhu i da nije bojazni, odnosno da nećete vi se prestati ukopavati, da se nećete prestati ukopavati, ja bih molio Allaha subhanahu wa ta'ala da vam dadne da čujete od kaburskog azaba ono što ja od njega čujem. Ono što ja od njega čujem. Isto obilježi ga znači ima muslim rahimahullahu ta'ala. Pa su ovo dokazi, znači direktni dokazi koji govore o iskušenju u Kabru, o azavu u Kabru, Znači što se tiče ovog umeta. Isto tako evo Buraira radijallahu an prenosio poslanika sallallahu alaihi wa sallam hadith koji bilježi Imam Tirmidli, Ibn Hibani i ostali. Kaže, kad neko od vas ili kad neki čovjek bude zakopan u Kabru, dolaze mu dva srna, plava, meleka. Jedan se zove munkir, a drugi nekir. A onda kažu čovjeku ma kuntatekulu fi hadar veđu Mohamed, s.a.v. Šta si ti govorio za ovog čovjeka, Mohameda, s.a.v.a.? Govorio, odnosno šta si ti vje vjerovao i mislio? فهو قائل ما كان يقول فچemu da čovjek reči za Muhameda sallallahu alejhi ve ono što inače dok je bio na dunjaluku govori o njemu je l' tako Fenke je mu'mina ako bude mu'min qala huwa abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallahu anna abdu wa rasul Ako bude mu'min reči on Allahu robi poslanik i izgovoriće šehadetu je tako an la ilaha Allah poanne Muhameda 'abduhu rasul. Azati će mu reći: "In kunna la na'lamu innaka smo znali da ćeš ti to reći i da ti to govorio, tako. A zatim će njegov kabur biti proširan za 70 laktova puta 90 laktova, el Ovde lakat znači jedinca mjere za dužinu. I biće mu osvijetljen kabur i bit će mu rečeno spavaj, pa će spavati kao mladoženja kad zaspi i neće ga iz njegovog sna buditi niko osim najdraži od njegove porodice, je tako, mlada? Ha? Kao mladoženja kad zaspi, kojeg ne budi iz njegovog sna niko osim onaj kojemu je najdraži od njegove, njegove je tako porodice. Sve dok ga Allah s.a. ne proživi iz njegove postelji. A ako budemo mu nafik, volim Allah da nas sačuva, a ako budemo mu nafik, reći će, la adri, kad bude upitan, ovo isto pitanje, šta kažeš za ovog čovjeka, reći će, la adri, ne znam, kuntu esma'u nase i akulu ne še'in, fe kuntu Čuo sam ljuda da nešto pričaju, govore, pa sam i ja to govorio. Fejekulani lehu, a onda će mu reći, in kunna la na'alamo anneke takulu A mi smo znali da ćeš ti to tako reći, ili si tako govorio. Thumme ju kalu l'art, a zatim će biti rečeno zemlji. Il te imi alaihi, sastavi se nad njim. Je li tako? Fa tel temi u alaihi, pa će se zemlja stisnuti na njemu. Hata tahtalife fiha adla'uhu, sve mo se nemoj nemojju njegova rebra. Ova kusat kako stoje, dok se nemojju njegova rebra. Jedni pored drugih ne proču. Fela je zalu muadziben, hatta jeb'atuhu Allahu min medđa'ih i I tako će biti stalno kažnjavan i pačen i sve dok ga Allah subhanahu wa ta'ala ne proživi iz tog njegovog iz te njegove postelje tako iz tog njegovog kabura ovaj kaburski Adab znači je ustanovljen ovim hadithom drugim hadithima, ovaj hadith koji se ovdje spominje je znači od slabijih haditha ali videli smo hadite u Buhari u Muslimu, zapravo oba ova haditha koji smo spomenuli ima muslim zatim Hadith kad je rekao rasul salallahu alaihi ve sellem na hutbi kad je klanjao namaz za pobračenje sunca znate znači da je bio taj namaz za pomračenje sunca kaže meni je objavljeno da ćete vi biti iskušavani u kaburojima to iskušenje će biti kao iskušenje ili blizu iskušenja Mesih i A vi znate, braćo, da je jedno od najvećih iskušenja, najveće fitne, koja će biti na ovom dunjalu, šta? Fitna Mesih i I to je toliko iskušenje da je Allah subhanahu wa ta'ala upozoravao priješnje poslanike na to iskušenje, da upozore svoje narod. ali tako? To je tolika fitna da je Allah s.a.v. objavljivo i prijašnjim poslanicima da opozore svoj narod, iako njih neće to zadest. Pa je upozorio Rasula Sellem, Pa je, znači, opisao ga i njegovu fitnu i tako dalje. I pored toga, znači, to je veliko, veliko izkušenje. Molim Allah s.a.v. da nas sačuva tog iskušenja. A kaburski azar u ovom haditu kaže to je blizu kao fitna mesih i ovo je, znači, insanu bez ovog hadita i bez ovakvog objašnjenja i upozorenja od strane Rasula s.a.v. ne bi došlo, ne bi to insan shvatio. Ko bi od nas to razumio? Jer kad se spomene, bit ćeš pitan u kaburu, ko ti je gospoda, je tako? Koja ti je vjera, ko ti je poslanik, tebi se čini, alhamdulillah, je tako, ti to znaš, znaćeš kazati, je tako? ali vidi, ovo iskušenje koje čeka u kaboru Rasul s.a.v. ovdje poradi kao iskušenje Mesih i Teđava subhanallah ila. pa kaže bit će dovedan jedan od vas pa će biti pitan ma ilmu bi hadar rajul šta ti znaš o ovom čovjeku misli se na Rasul s.a.v. pa će mu'min reći onaj koji je bio čvrst uvjeđen i samo on Znači, jednostavno pitanje, ali će reći samo onaj koji je čvrsto bio ubijeđen, Reći će, on je Mohamed, Allahu poslanik. Došao nam je sa jasnim dokazima i uputom, pa smo mu se odazvali i slijedili ga. Tri puta. Pa ćemo onda biti rečeno spavaj. Mi smo znali da, ćeš, da si ti u njega vjerovao pa će spavati lijepim snom. Što se tiče mu Afrika ili onoga koji je sumnjao i dvoumio se u tom pogledu, reće, ne znam. Čuo sam ljude da našto govore, pa sam i ja to za njeva ponavljao. I ja sam to govorio. Znači, to su otprilike predaje koje je, ovde, koje je spomenuto ovdje u ovom komentaru. Mi svakako, kao... Evalo, sonna, vjerujemo u ispravni sahije predaje koji govore o iskušenjama u kaburu, vjerujemo u sve te predaje, a znači, oni koji negiraju kaburski azab, negiraju ga zbog svoje zavode. je tako? Inače, zašto bi insan negirao kaburski azab? Pitanje, zašto bi nekome moglo naumpast da negira, da kaburski azab postoji? A. Možda radi ovi Kadisa koji govori da je sve zemlja na primat zrupa, se to zemlja. A, znači radi toga što ne, je to njemu nepo, nepojemljivo, je li tako? Koristi svoj razum. Kogod upotrebi svoj razum i pokuša razumom, znači šta? Dok učiti ću te kaburskog zava, tako? i kaburskih iskušenja, i kako će to čovjek biti posađen u kaburu, i kako će to on biti ispitivan, i kako, i kako, znači, na kraju šta? Zbog toga što se radi o gajbu, zbog toga što se radi o, znači, nedokučivom svijetu za nas, zbog toga će doći u iskušenja pa će se zanegirati. A kogod to zanegira, znači on je, model", je tako? za i drugi odvode u zabudu. nema nikakve sumnje. Da novotari, znači, da novatari negiraju kaburski azab, a da ehlu sve vjeruju u kaburski, kabursko iskušenje i kaburski azab. Ali čak, kad razmisliš je li tako, malo bolje, za kaburski Adab, Allah je spanova ta'ala još na dunjaluku dao primjer. Da ti lakše, čak, je tako, Dao ti primjer da ti lakše, a i da nema tog primjera, tvoja obaveza da vjerujoš. Ali ti je dao na Dunjaluku, Allah s pano primjer koji ti približava taj kaburski Adam. da. tako? Čovjek na Dunjaluku, evo sad mi ovdje sjedimo, držimo. Ima jedan međunava, nije dugo spao, umorio se, plaho, i ovaj ga ders A. Oteža je u kapci i on se naskloni i zaspi. I sanja, najružnije snovi. Jel' tako? Sanja, zmije i akrepe kopaju moć i pati se. Jel' tako? Možda mi kad ga gledamo vidimo da ga oblio znoj. Jel' tako? Ili primijetimo neke trzaje. Pojma nema, mislimo, mašala uživa, spavamo, jesmo lijepo. A on preživljava najgore trenutke. Jel' tako? A mi smo kraj njega sjedio. Ne možemo mu ništa pomoći šta od toga vidi, ne osjećamo, je li tako? Šta, vidiš primjer kako ti je Allah na dunjalu dao primjer? Šta je teško Allah ta, da čovjeka kažnjava u Kaboru, a da mi ništa od toga ne možemo ni vidjeti, ni osjetiti, ni primijetiti? Otako. tako? Zar nije Allah, ta, evo, čovjeka canja, pati se, mi ništa ne osjetimo, može biti pored nas. I mi gledamo u njegu, a ništa ne vidimo. Neko će reći, pa to samo san, je tako? Ali zašto ljudi izlude od tih teških snova? je li tako? Ne mogu da izdrže, ubiju ga, na kraju ti snovi ga, ubiju do tuku ga, do kraja. Da Allah sačuva, to su patnje koje su nasnošljive. Razumijete, broć? znači Znači, to je kazna, vid kazna a zaba pravo. Prema tome, nekvam vam uvijek bude na ovaj taj primjer, a i bez tog primjera, da ga Allah s.a. nije dao naša obavez da vjerujemo, da Allah s.a. kažnjava onako kako On hoće, kao što je rekao imam Berbehari na kraju, ovi će uživat, a ovi će Allah kažnjavati onako kako On hoće. Jel tako? I mi u to vjerujemo i po tome smo ehlu sunne, veli? Je, tako. zbog toga što vjerujemo u sunnet da došlo je to a to je došlo u sunnetu i došlo u tefsiru Kur'ana u tefsiru Kur'ana dobro na kraju ovog govora molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva kaburskog atak molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti kad dođu meleci da nas ispituju da nas učvrsti čvrstim govorom a u da je ovaj čvrsti govor koji se spominje u suri Ibrahim, stabilan govor da je to šehaadat la ilaha in Da nas Allah s.p.t. tom rečenicom učvrsti i na dunjalku i na i Da nas Allah s.p.t. zaštiti od kaburskog a Da nas Allah s.p.t. zaštiti od kaburskog azaaba. Da nas Allah s.p.t. pomogne učvrsti u kaburskim iskušenjima da nas olas panovo tajla pomogne i učvrsti u kaburskim iskušenjima. Dobro. Recite mi koliko je sati heru. Niste se umorali? Se a Dvije mesele smo prešli, ova sljedeća malo se oduoljila. Sledajče pitanje i u Haud. Je tako? Izvor, veliki izvor Husslanika sallallahu a lihva Pa kaže imam berbehari od imana i vjerovanja u Haud haud Rasula sallallahu a A zatim kaže imam Berbehari, a svaki vjerovjesnik će imati svoj haud osim Salih alaihi salam, zato što je haud njegov vime njegove devi, odnosno devi njegovog naroda, je tako? Vi znate Salih alaihi salam, da je njegova mojđiza bila deva, je tako? Pa ćemo za lahovu pomoć sljedeći put o tome naši ruku govoriti. Od ovog govora imama Berbiharija, da je od imana vjerovati u, ka, u haud, izvor Rasula, sallallahu alaihi ve sellem, ovaj dio govora je istina, je tako? Ostatak govora, da svaki poslanik ima i svaki vjerovjesnik da će imati svoj haud i da osim salih, alaihi ve i tako dalje, ostatak govora imama Berbiharija je neutemeljen. Neutemeljen. Je tako? Kao ono sa, da će s prvi vidjeti. Pa je opet ovo ibret, jel tako, da je Imam Berbahari koji je napisao djelo objašnjenje sunneta sa namjerom da pojasni šta je sunnet i šta je, jel tako, utemeljeno i utvrđeno od vjerovanje sunneta, pored toga dešavalo se znači da spomene stvari koje nisu utemeljene, nisu utemeljene sunnetom, no mi nema za nje nikakvi nikakvih dokaza a što se tiče posebno da li svaki vjerovjesnik ima znači svoj haud široka je rasprava oko toga uglavnom uh, barem za ovo pitanje ima određenih slabih predaje al tako predaje koji su slabe. Međutim ovo za Salih i selam znači nema nikakvih predaja al tako pa inša Allah, o tome ćemo govoriti sljedeći put o tome ćemo govoriti sljedeći put Allah Svehanovat Jaila vas nagradio najljepšom nagradom za vaš sabur i stvrpnjenje. A ostatak vremena do akšam namaza namjerno ostavljamo ovako za malo uh, utvorenije razgovore ili pitanja vezano za ovo ili nešto, nešto drugo mimo ovoga.